Jeg navner Mark Antonio. Du lytter til iværksætterhistorier produceret på Tribe Media. I denne episode skal du høre historien om Mike Raddor. Mike driver lige nu mentorforløbet Mera, som er egnet til dem, som vil mere i deres liv. Det henvender sig blandt andet til dem, der er performance minded, som er ledere, iværksætter og let øvet inden for performance og selvudvikling. Og som virkelig vil sikre sig maksimalt udbytte af de målsætninger og drømme, de har i deres liv lige nu. Mike er en vaskeægte serieværksætter, som har været med til at starte store virksomheder som Minto, Ocast og Playbook App op. Og de gode historier derfra kommer vi selvfølgelig også et på. Men vi fokuserer i høj grad på Mikes passion for at hjælpe andre. Derfor giver han da også sine bedste dusen dons i forhold til at nå dine mål i livet. Mine resultater kommer fra mine ritualer. Jeg har nogle ritualer, som, som sikrer mig. At jeg hele tiden har tankekraft med det, så jeg kan tage nogle velovervejede beslutninger. Fordi der er også en anden ting at sige, at vi er jo vi er vanedyr, altså. og 45% af vores hverdag er styret af vaner. Men hvis ikke jeg bygger en vane inde i min hverdag, hvor jeg lige flyver op i helikopter og stiller mig selv nogle kvalitets spørgsmål, så jeg lige kan ånde ud og ret fokus ind næste dag, jamen så, så er der en risiko for, at jeg render rundt i en vane slump og slukker branden og aldrig kommer nogen vej. Du får også svar på, hvordan Mike vil fordoble sin bundlinje, og endelig får du også defineret, hvad en mental stådreng egentlig er. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at en dansk iværksætter kan bare noget. Mike, ordet er dit. Jamen, Mike han er en, en, en ung mand på 36, som kommer fra Odense i, i sidste ende, der blev født og vokset op, ja, frem til at var... 19 år så fik jeg en skør idé, at jeg over natten bare ville til København, øh, uden at have noget sted at bo. Så jeg røg direkte til København, to første, første tog til, til København, tog to to uh, aldiposer, og så røg jeg over til uh, en kammerat, som boede på et uh, kollegeværelse ved uh, DTU i Lyngby. Og så var jeg i København. Og så stod du der. Og derfra, derfra der tog rejsen sig sin, sin vej, og uh, nu bor jeg nede i Spanien, nede i Marbea, nede ved... Costa del Sol øh, i min, i min penhavslejlighed hernede, og, og, og vågner op til et, et fantastisk klima, som, som virkelig har været en drøm i mange, mange år for mig. Skønt. Det er jo dejligt. Og jeg skal lige sige til vores lyder, du sidder jo dernede nu. Øh, ja, jeg har fornøjelse, når jeg sidder heroppe i Regnfuld, Danmark, og du har så lige beskrevet... Det er smukke sted, du sidder her. <laughs> <laughs> men uh, den tager vi, når vi slukker mikrofonen. Men tak for det. Mike, hør nu her. Du er kendt for Minto, du er kendt for, for Schoolpad, du er kendt for o du er kendt for uh, Playbook... Uh, nej, hvad hedder det? Hjælp mig. Playbook... Uh, Playbook noget. App. Ja, play, det, det, det hedder jo Playbook App. Så var det rigtigt nok. Som ja, jo er, er, det, er, er, er blevet en kæmpe app uh, mange steder, men ikke mindst i, i USA. Så du er jo det, som man kan kalde en serie iværksætter. Ja, det, det er jo det label, som man får, hvis man har lavet nogle, nogle, nogle gentagende altså succeser, eller i hvert fald kan haft nogle gentagende virksomheder med noget, med noget drive i. <laughs> ja, og du starter jo som ganske ung, og så får du, og ja, en af dine, dine venner, din bedste venner, hvis nok, ikke? I får en idé til, til Minto. Hvor, ja. hvor, hvor, hvor ja. kommer den fra? Jamen det startede egentlig tilbage i uh, HHX på, på Titneskolen i, i Bollbro, som er ja, 10 minutter væk fra, fra Odense Centrum. Og um, der havde de et program dengang, som var uh, et program, der hed Young Enterprise, som egentlig handlede om en, at, at tage alle dine din fag, og koble dem sammen til at kunne skabe en forretningsidé, og du ved, så kunne man lige tage til, så var der noget sponsorat for banken, så skulle man lige op og pitche banken med sin forretningsidé, og så kunne man få 4.000 kroner i sponsorat, og så var der en masse messer, man skulle stille ud på, og, og bruge sin erhvervsøkonomi, og man skulle bruge sin markedsføringsøkonomi og, og en masse ting, og der, der fødte mind der äh, Mintus har første gang hvor, hvor, hvor jeg blev nummer to i Danmarksmesterskabet dengang med, med, vores, med vores... Det var ikke så meget i ideen, tror jeg. Det var mere hele vores drive og måden, vi præsenterede det på osv. Og, og der havde vi allerede tankerne om at, at, at samle Danmarks tøjbutikker, var det dengang. Så det var faktisk det, den blev født. Og det gjorde I jo I, i, i, i sådan en grad endda også, ikke? Og der kan man sige, jo, ja, for... altså, altså det, man, vi var begyndt at handle online og så videre og så videre, men alligevel kom, kom I jo ind her, og I var danskere, og I satte gang i noget, og der gik islo tid før folk, hvad er det egentlig? Er det en regulær webshop? Hvad er det, I samler? Hvad er det, I gør? For der var også noget, ja. noget tilmelding for forbrugerne for, for, for ikke sandt Jo, det var der, altså, det, det var en kærse, det var jo... Vi var ikke i de tidlige stadier, som Justit dengang var, men vi var i et meget tidligt stadie, når det kom til tøj. Det her med, der var rigtig stor skeptisme omkring, kan jeg nu passe tøjet? Og det var så, ja. Dengang hed, hed det jo Smart Guide. Det var de største, det var en discountbutik. Og det var egentlig dem, der havde det største udvalg. Men man kan sige, det hvor vi, uden at vi faktisk vidste fra starten af, det vi egentlig tænkte var, hvad er vi, vi knaldhammerende dygtige til? Jamen, vi er dygtige til online, og vi er dygtige til og opsøge kunder, men vi knald hammerne hamrende dårlige til indkøb. Så tanken var jo egentlig at, at samle alle indkøber, og så få dem til at, at, at, at jojne sig under et, et, et tag, og så lave en mulighed for, at de kunne få en afsættingskanal online. Det var sådan set det, der var, var tanken, men, men det var lidt op ad bakke i starten. Ikke? Altså, vi tog billederne med vores mobiltelefoner ned i butikkerne, ikke? og der var jo så dårlig lys, at man kunne kræftem ikke se, hvorfor en t-shirt det var. Og, altså, det var jo, jo ragnarok i starten, ligesom alle andre startups. Så nu er det jo det, som man kalder den, den rigtig gode historie, fordi øh, de fleste af os ved jo godt, det gik jo rigtig godt for Mento. Du er så senere, tror du, du har solgt din del af Mento, og du har været ja. involveret i en lang række andre øh, startups, som, som også er, er kommet rigtig godt øh, fra start, ikke? Jo, der har været, øh, jeg vil sige, Playbook er nok den anden, som er kommet godt fra start, øh, som, som var en virksomhed, jeg tog til, øh, jeg lå, jeg, lod, jeg lod, det meget sjov historie, jeg lå i et badekar i Stockholm dengang, og øh, så fik jeg, havde, så havde jeg lige været nede og træne. Og så havde jeg set en, en, en fyr været nede og træne, og jeg synes simpelthen, han, han, selvfølgelig var der noget genetik, der talte over det, det var selvfølgelig ikke bare træning og kost, han var jo født som en græsk gud, men der var i hvert fald noget i mig, som sagde, jeg skal fandme blive ligesom ham, men jeg anede ikke, hvordan jeg skulle blive ligesom ham. Så, så, så min idé i badekart, det er der, jeg kaldte min kammerat ind, som er co-founder og grafisk chef for, for Playbook App i dag, dansker Kasper Ødegaard, og så, så sagde jeg til ham, Kasper, kom her jeg har en god idé, vi skal, vi, skal, vi skal lave Netflix for, for for, for uh, fitness-influencer. Jeg vil fandme subscribe på ham der. Så sagde ja. han, det skulle han en smart idé. så Så var så planen der, og så lavede vi idégenereringen. Og, og så fløj jeg til New York og, og mødtes med nogle af mine, mine, mine kammerater, jeg stiftede bekendtskab med dengang, jeg var på min eventyr over i New York. Uh, Jeff Crayhill, som er co-founder og CEO i dag. Og, um, og så søgte vi kapital. Så følgede jeg til New York, og så rendte jeg rundt i uh, New York og, og søg, søgte en masse kapital. Det havde vi de ret god succes med, i og med at Jeff var godt connected. Og Er vi så derhen, hvor man siger, the rest is history? The Rest is History, og det er faktisk en af til de sorte bøger, fordi for, for Playbook er en af dem, jeg solgte så tidligt uh, i en euforisk altså, forældrelse i en, i en kvinde fra Stockholm. Der, der kunne jeg mærke, at, uh, at mit, um, mit, mit drive for at komme hjem til, um, til hende var større end at drive en virksomhed. Uh, og, og det, der skete, det var, at uh, jeg forlod virksomheden, og så var der en retainer i min, min kontrakt, der jeg simpelthen ville gå fra 33% til 3%, og, uh, og det var nok den dårligste beslutning, sådan rent finansielt, jeg nogensinde har taget. <laughs> <laughs> der var hvor den kom lige ind over der. Hold da op. Det gjorde den. Ja, det stak jo helt af, ikke? Med den app jo også. Nå, det gjorde det. Det var jo, det er jo alt lige fra Hollywood-stjerner til nogle af de absolut største fitness-influencers, som er vores... Øhm, Vores, vores influencer, det man kan subscribe på. Ikke? Og så har vi fået en, en partner, eller de har fået en partner ind i selskabet, som, som er en af USA's nok mest kendte influencer, når det kommer til fitness, som har lavet en, han en det var helt sindssygt, han lavede et maraton med, med, med bear crawl. Altså han kravlede på fire ben et marathon, ikke. Okay. Um, en inspirator og sådan en, en Gary Vee inden for fitness. Og han er, han er partner i selskabet i dag, og det, der, der, findes, der er god forretning i den her. Og nu sidder du i Spanien? Og så tænker man, jamen du har startet Minto, du har startet, nu har vi talt om de forskellige, du har startet op med, med stor succes, og du har, du har tjent noget dine penge, og nu, du har et skønt bolig i, uh, i Spanien, så tænker man, men skal du så ikke bare ud og være, være business Så skal du ikke bare leve dine penge? Men, men det du så vælger at gøre, det er, du siger, hvad kan jeg inspirere andre omkring? Og der kan man sige, et eller andet sted har du måske skiftet retning, eller også har du bare taget det, du altid har været god til, netop at inspirere folk. Ja. Og det er jo det, du ja. mere end noget andet brænder for nu og laver nu, ikke sandt? Jo, jo, altså, og det, det, det tog mig noget tid at finde ud af. Hvad det egentlig altså, Hvad er det egentlig, jeg gerne vil, og, og hvad er det egentlig, jeg synes er sjovt. Og. Man kan sige, business angel, jeg vil sige i forhold til de kapitaler, jeg har haft, så altid været nervøs for at investere i, i, i virksomheder, hvis, hvis ikke jeg selv var med. Jeg havde svært ved at, og, og, ja, at stole på folk, at de kunne eksekvere? Altså, og det, det er jo måske en bare sådan begrænset overbevisning. Det kommer nok en eller anden dag, når jeg bliver lidt. ældre. Men det er altid, der god til, det har været. Man kan sige, at det er i Mintos tid, ikke? hvor Morten Larsen, uh, Hungry Founder, som lige har solgt sin aktie i Hungry, jamen, han var jo vores group CEO. Han, han gav mig opgaven at blive international rollout, altså det vil sige, at jeg skulle stå for at, at, at starte min tur om og om igen i alle vores lande, og det var jeg skide god til, der var en business manual, hvor man skulle plug og and play, men så lavede jeg min egen businessmanual, hvor jeg fokuserede på, på mindset for alle vores medarbejdere, jeg fokuserede på kultur, jeg fokuserede på eksekvering og fokus og sådan nogle ting, og det synes jeg var skide interessant, og der, der, der fandt jeg hjem igen i den dag i dag, og det, det er sådan set det, jeg laver i dag, det er at hjælpe mennesker med at og sætte målsætninger, så helt store, gigantiske målsætninger ind, og faktisk lave en, en, en køremanual for, hvordan de kommer hen. Du har læst over 500 bøger, men der er én bog især, der måske kickstartede det, vi sidder og taler om lige nu. Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg lå tilbage, inden, inden vi startede Minto, eller fik, fik gang i investeringen med Jesper Buk og, og Carsten Mikkelsen. Der lå jeg på et, et diskoteks... En lejlighed lige over diskutere hvor jeg faktisk jeg var blevet bestyrer dengang på, på det, der hed Lux i København. Og der lå jeg inde på et lille faldefærdigt værelse med en, med, en, med en gammel plante i vinduet, og synes at en af mit liv, det, det hang i i, i tråde. Så læste jeg bogen uh, Ubegrænset kraft af Anthony Robbins. Uh, og det var, det var den, der fik, fik mig til at indse hold kæft, hvor har jeg meget uh, u, altså, uopnået potentiale i mig selv. Og det var den bog, der gav mig uh, mange styrkerne, som, som jeg også har i dag. Og det er jo efterhånden også en af de mest øh, og bedst sælgende selvudviklingsbøger, der hedder Unleash the Power Within, mener jeg, den hedder på original, ikke? Uh, uh, Nej, uh... Unlimited Power. Unlimited Power, ja. Så var der Unleash, der kom bag. Det er rigtigt. Unlimited ja, Power. Nu skal vi synes... også sørge for at, at nævne den rigtige bog. Ja. <laughs> og, og, og, og, og den bliver du simpelthen ramt af. Du ligger der, og den bliver du ramt af, og så, så starter hele rejsen det her med, med at bygge sig selv op og tro på sig selv og brænde igennem og finde ud af, hvad man vil. Og det handler jo også om, at man skal kille jo darling stort lige fortalt, uh, du sagde på vælge til 30% på grund af kærlighed, og følge din intuition, følge dine følelser, tage nogle beslutninger. Ja, det har jeg været, altså jeg har været ekstremt volatil, og det har jo selvfølgelig ramt mig mange gange negativt, men også positivt. Jeg er altid kommet hen til mit dybere purpose, som jeg tror i sidst hen, det handler jo om at vågne og være glad. Jeg gik, jeg gik ned med stress i min tid i min det var simpelthen, fordi jeg havde så mange opgaver, som jeg synes var... De var for store til det, jeg kunne kapere, men fordi jeg har et drive i mig, som hedder altså, disciplin. Jeg bliver ved, og jeg er integritet. Så jeg brændte lidt ud. Men, men der, hvor man kan sige, hvor Tony Robbins, han igen og igen og igen har skubbet til mig, det er at være volatil i forhold til, hvad jeg gerne vil hen i livet. Ikke? Altså, if you find yourself in a wrong story, leave. Okay. Og det, øh, det har jeg aldrig været bange for, fordi at, du ved, i sidste ende, jamen, altså, kan, man, kan man finde ud af at sætte målsætninger, og eksekvere, og være disciplineret omkring sin opgaver, den you're gonna make it. Det, det er fuldstændig ligegyldigt, og, og i sidste ende, så fandt jeg også ud af, at tid er den eneste ting, jeg ikke kan få tilbage. Jeg kan sgu ikke blive 26 år igen, og hvis jeg ligger som 50 år, sådan jeg tænker, hvorfor gjorde jeg ikke det? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Det, det vil jeg simpelthen ikke, ikke, ikke kunne, det vil simpelthen kunne magte. Så, så, så, så jeg har sprunget lidt rundt i, i forhold til der hvor, hvor jeg har følt, der at var, der var noget, som jeg kunne gå til, til, til, til, til, til stålet med. Og jeg tror, at der, hvor min kærlighed ligger, det er at udvikle mennesker. Og udvikle også og så osv., det kan jeg godt lide. Men specielt at se mennesker vokse, og se dem rent faktisk kunne opnå nogle målsætninger, jamen det, det tænder jeg sgu på. Og, og, og hvad er det virkelig, det giver dig på, på flere planer at se det, når du sidder og arbejder med mennesker, eller hvad jeg en mennesker der, der vokser som menneske? Hvad er det, det giver dig? Jamen, det giver mig den samme følelse, som jeg selv fik. Altså, jeg tror, det lidt som, hvis man er far, og man ser sit barn gå en vej, man har givet nogle gode råd til, hvordan at, øh, barnet kan gå, og de så udvikler og finder på deres egen metoder. Så jeg får en følelse af, altså, you can do it, man. Altså, ja. altså it's not impossible. Og det, det, det synes jeg er så fedt at se menneskers øjne, og den her øh, åbenbaring, som jeg også fik lige pludselig, som, som jeg, jeg stort set fik dengang, at Tony Robbins, selvfølgelig har det bygget på med flere lag, men jeg, jeg synes, det er, så, øh, det er så givende for mig, at se mennesker vågne op, altså, wake up, Ja. og så øh, move on, øh, bliv ved, øh, hold nu op, kom så, den kan jeg godt lide. <laughs> den her ild, der kan komme i folks øjne, den her glød, der lige pludselig kan, kan opstå i deres kender, når de får den her indsigt. Øh, fordi man skal, Den her bog læser du jo, der er du jo ikke engang gået i gang med alt det her, du siger nu her, men den, den taler til dig allerede her, du bruger den selv, kan man sige, øh, som I... energiser den bog, som inspiration, alt imens du bygger det ene firma op efter det andet, og engagerer det ene firma efter det andet, der er det jo, kan man sige, udover at du så har læst 499 andre bøger, mener der at huske, at du har læst over 500 bøger, ikke? Ja, og jeg vil også lige, jeg vil lige sige, at det her med at læse 500 bøger, altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke anbefale det til folk, altså ærligt talt, jeg vil ikke anbefale folk at læse så mange bøger, jeg vil hellere anbefale folk at læse tre bøger, og så gøre de ting, der står i bøgerne, fordi at jeg har mange mennesker, jeg møder, som siger, at jeg har læst 100 bøger i år, But what did you actually do? Ja. Altså, vi, vi, vi er jo mange gange informationsjunkies, ikke? Så det føles godt at føle sig klog, men er man blevet bedre? Og det er jo det. Det er jo, det er jo interessant, det der. Bare fordi du er klog, er du så et godt menneske. Bare fordi du har haft succes, er du så også et godt menneske. Og, og nogle gange så bliver de der lines lidt blurry, ikke sandt? Så kommer vi lidt til at sige, når han, han, han, han, han er rig og sund, han er nok også et godt menneske. Jo, jo, jo. Altså, det, det er jo derfor, Instagram er så fantastisk, at folk de scroller igennem gode tips, Ja. men hvor ofte tager vi og, og omdanner dem til handling så jo jeg har læst 500 bøger men jeg har været god til at sætte handling på alle ting. og det er også fordi at jeg havde platforme altså karrieremæssig platforme hvor jeg kunne implementere de her hacks og tips og genveje og, og så videre og det gjorde jeg Æh, hvor, hvorimod jeg siger at man har læst, altså læse 500 bøger det er fandme mange bøger altså, men det også igen har det givet mig noget for, hvor nu skal jeg bare læse referater af, af nye bøger for at jeg ja. fanger pointen så det, det, har noget, det har noget effekt selvfølgelig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 Ring til os på 71 90 42 92, eller skriv på jl-oglithrewproductions.dk, så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Jeg kan sige, der er jo kommet alle mulige websites og subscription-tjenester, hvor du kan få essensen af en bog, så du lige pludselig kan sige, at nu har jeg læst extracts af 1000 bøger, altså du do like the CEOs, ikke. De har ikke tid til at læse hele bogen, og så er der nogen, der læser den for dem, og så skriver de så 12 sider i sig koger bogen ned. Ikke? Altså, det, det bliver tyndere og tyndere og går hurtigere og hurtigere, ikke? Ja, det gør det jo. Det er jo det samfund, vi lever i. Det, der er vigtigt, det er, når man fanger noget i en information, og man får det fra et andet menneske, eller en blog, eller hvor fanden man får det fra, det er at så tage det ind, og så kigge på det, og så arbejde med sig selv, og sørge for, at det kan blive en del af din hverdag. Det tror jeg, er en, eller det, ved jeg det er en kæmpe nøgle. Og så, så måske heller skrue lidt ned på at læse for mange bøger, så hellere læse én konkret bog, som kan give dig en stor rygsæk, og så move. Jamen, jeg tror, det er en ret vigtigt point, du har i i stedet for at læse 500 for at kunne sige, at du har læst 500, så læs dem, der giver dig noget, og så er egentlig også være god til at ja. lægge dem fra dig, hvis du siger, at den her bog, den taler ikke til mig nu, så simpelthen bare lægge den fra dig. Der er nogen, der siger, at nu har jeg købt den, nu skal jeg læse den færdig. Nej, det skal man ikke, hvis ikke den taler. Man skal, man skal, man skal måske ikke give den et kapitel mere, hvis man fanger et, et kedeligt kapitel, der, der findes jo trods alt nogle flere kapitler, men hvis man gentagende kapitel efter kapitel finder ud af, at det, det skulle ikke lide mig, men så fuck den næste bog. <laughs> Hvad hedder det? Men det er jo også, at man kan sige, at jeg godt lige det, du siger, det, du siger ned, det med at omsætte det til handling, ikke? fordi det er jo rigtigt, når vi kan læse og læse, og det kan være spændende i sig selv, eller det kan være meditativt at læse osv. Men hvis du gør det for at opnå viden, og det ved jeg ikke, om du er enig med mig i, men viden er jo faktisk noget værd, når du bruger det. Enig. 100% enig. Og jeg er sikker på, at du må også støde på rigtig mange mennesker, der, der ved rigtig, rigtig meget. Men omsætter minimalt. Ja, ja. Altså, man kan sige, den bedste bog, jeg nogensinde har læst udover Tony Robbins, det er min egen dagbog. Ja. Fordi der får jeg jo indsigt i, hvor, hvor er jeg henne? Der kan jeg kalibrere mig selv. Så jeg har jo en rutine hvor jeg hver dag skriver, jeg har en, en 30-minutters daily journal, hvor jeg stiller mig selv seks spørgsmål, og så bruger jeg et par timer hver søndag og læse det, det igennem, og så bruger jeg det så som fuel til næste uge. Det er faktisk det er de bedste bøger, jeg læser. Ja. Did I do that? Ja, yeah, præcis, ikke? Og det er jo også det, der er ja. interessant nogle gange, fordi vi glemmer at gå mere end en uge eller to tilbage, og vi synes, det er hårdt lige nu her. Men når man så kigger tilbage for noget, hvor langt man egentlig er kommet, der kan der være ret meget ja. guld i det. Altså, hold det op, ikke? Det bekæmper jeg også. Det kommer jeg også ud over, ikke? Jamen, det er lidt det samme som, jeg, sn jeg snakker med Michael Vest, som er bedstellerforfatter til bogen Vinderstrategi og også driver konceptet Vinderstrategi. Og, og der snakker vi meget omkring det her med, når man er i en mellemstor og stor virksomhed som leder, så er det vigtigt at bruge måske en dag om ugen på at flyve op i helikopteren, kun tænke strategi, væk fra drift. Mm. Altså reflektere over ting, stille dig selv de rigtige spørgsmål. Jeg tror jo på, at kvalitetsspørgsmål giver kvalitetsliv eller kvalitetsresultater. Ja. Og hvis man glemmer det med sig selv i sin egen udvikling, at stille sig selv nogle spørgsmål, altså bare et banalt spørgsmål som, husker jeg, hvad der giver mig energi fra dagens start? Det kræfter ja. med et godt spørgsmål du ved, så kan, så kan man jo sige, jamen, jo, jo tak, fordi du spørger mig om det, Mike. Jamen svaret er jo x, y og Z. Og så kan man stille sig et spørgsmål, jamen husker jeg for det lort gjort? Ja, ja det gør jeg sgu ikke, Mike. Tak, fordi du lige spørger mig om det. Det skal du da huske at få gjort, og så får man det gjort, ikke? Så hvad vil du sige, hvad er vigtigst, at vinde eller at være? Au, ja, det er jo relativt. Det afhænger jo af, hvor man er i sit, i sit liv. Og øhm, øhm, vinde, det kan jo, altså, vinde kan jo også være mange forskellige ting. Jeg tror jo, hvis man hvis, hvis skal sætte den på, en, en, en konkret svar på dem så tror jeg, det er at være. Men jeg kan godt lide at vinde. Ja, og det må man jo godt kunne. Men nogle gange tænker jeg også, at folk kan blive så for af at vinde. Det hele handler om at vinde og kom først, at, at man taber sig selv i rejsen. Og jeg tænker, hvor wow, det, du mere end noget andet arbejder på nu? Det er jo at, at gøre folk stærke, og nå det, de sætter sig for. Er det rigtige årsager, ikke sant? Jo, jeg tror, det er en fin balance med, altså det om med um, at kille jo darlings, eller... Og, og, og forlade et projekt. Det er en fin balance, hvor man skal holde øje med, går jeg i offerrollen nu og giver op, eller er det, altså er det time to leave? Ja. Er det time to stop? Og det er sådan en fin balance, hvor jeg tror, at man, man, man, man, kan, man kan bedst tage sådan en kvalificeret beslutning med, hvis man er lidt selvreflektiv. Øh, og hvis man husker at være selvreflektiv, så kan man, kill, altså, så kan man dræbe rigtig mange gode dejlings, for at være ærlig. Og som iværksætter, som serieværksætter, med en til flere bag dig, øh... Hvad vil du så give andre iværksætter gode råd netop omkring det? Netop det her med, med at brænde? Ah, ja, det er også et godt spørgsmål. Øhm, altså, jeg, synes, jeg synes, Martin Torbos, han sagde det så fedt i en, en podcast, han tror, han har sagt det flere gange, hvor han mødte en mand, som, som sagde, "Okay, jeg har lige fået et nyt job, som, som gør, at jeg kan få otte uger stykkerferie. Hvor, hvor Martin Torbos siger, Men hvad, hvad fanden, øh, hvorfor fanden skal du kun bruge 8 uger på det, du elsker? Hvorfor... Hvorfor får du ikke et coach job hvor du kan hvor du kan dykke hver dag? Så altså, tror ja. det der er vigtigt der at finde ud af hvad synes man er sjovt altså, hvad synes man hvad får dig til at stå op om morgenen og undskyld udtrykket for giver dig mental stådreng hvor du bare du kan simpelthen ikke vente på at komme i gang med dit projekt eller det er ligesom dengang vi var børn ikke jeg henviser altid til mit eksempel med, med Lego da jeg var barn og det var altså, jeg stod jo op før fandt for sko på for at få lov til at bygge mit Lego og det har jeg lidt i dag med alt, hvad, altså, stort set alt hvad jeg laver det, det er mit Lego -slot for at lave en en parallel at jeg jeg glæder mig fandme til at stå op og løse dagens opgaver. Og det tror det jeg er at... mit, mit bedste råd. Godt råd, og så fik vi også lige introduceret et helt nyt ord. Jeg tror aldrig nogensinde, at det er blevet sagt i iværksætterhistorie før, men talte stådreng, og så, øh... <laughs> så fik vi ah, lige citat den, Mike. Mike. citat Mike, øh, øh, hørt på Og Sådan der, så fik vi også lige, lige den, hvad? men øh, jeg følger der fuldstændig, <laughs> hvad du mener mener ja, med det, det her. Godt. Man kan sige, hvis der er nogen, der lige vælger at tage de røde briller på, og være lidt kritisk, og siger, jo, nu sidder han der, han har tjent en masse penge, og han skal slet ikke spekulere på andet, end at bare fokusere på sig selv, og så øse ud af det, han ved. Er det ikke bare nemt at sidde der nu, og så sige, nu, nu, er, jeg, nu er jeg klar til at være og gøre? Nej, fordi, fordi man har tjent penge, betyder ikke, at man har penge. Husk på det. Uh -huh. Så. Så så så så. Jamen altså, folk, hvis man kigger udefra på mennesker, så, så kan man sige, at han har tjent penge, det betyder ikke, at han har penge. Folk ved ikke om jeg har penge. Ej, okay. så, det er jo, så, så, det, så det er jo et label, altså jeg har været i mange situationer, hvor jeg, har, hvor jeg har mistet stort set hele min formue igen, øhm, og, flere, og, og flere gange. Men jeg har altid vidst, at med mit drive og min rigtige metrikker osv., så kan jeg komme tilbage. Øhm, hvor jeg sidder i dag, så er det ikke fordi, jeg har røven fuld af penge og kan sidde og slappe af. Og i sidste ende så har jeg også fundet ud af, at der er et vist beløb om måneden som, you don't need more. Uh, der, der handler det mere om at du vågner op og er glad, altså tiden går så hurtigt, ikke? og vi skal fandme huske at have det godt og jeg tror, jeg skal helt ærligt, hvis jeg hvis jeg kan nab en 45-50.000 om måneden, jamen, så lever jeg sgu et fantastisk liv, altså am good men så har jeg jo sådan nogle større målsætninger om at, at godt kunne tænke mig at tilbyde min familie en masse ting, og være provider for min familie, give min familie et liv, som de måske ikke har haft før, osv. så, så, så, så jeg tænker meget over min egen evne, men men er det nemt at være Mike? Nej, det er lige så svært at være mig som det er at være alle, alle mulige andre. Øhm, vi har bare forskellige øhm, coping-strategier til, til, hvor vi nu er i livet, tror jeg. Og lige præcis, det er jo så enormt vigtigt, også når vi taler til iværksætter hele tiden, fordi de starter jo op i forskellige aller mange unge nogle senere, og så brænder de, og, så, og nogle og så brænder de ud, inden de er nået at brænde igennem, ikke? Fordi de er fuldstæ det er fuldstændig lidt og og de mosler bare på. så ikke? Og nogle gange er det godt, og andre gange så er det jo så knap så godt. Det, som jeg forstår, at du også kan hjælpe mange mennesker med, det er jo netop det der med, for at bruge det med min egen udtryk, altså netop det her med, at det handler om at brænde igen, men du brænder ud, ikke? Eller brænder sammen. Mm. Og, og ha ja. ha ha have et øje på begge de ting. Og det, som, som jeg også læser mig lidt frem og følger dig der, kan jeg så sige, det er jo også det, altså hvad er det, du vil, og så sørge for at have energi nok til, at du når der og også og energi nok til rent faktisk at fejre, at du Ja, og så husk restitution. Jeg havde en snak med en, en, en, en gut i går, som, som var stolt over at sige, at han arbejder 14 timer om dagen, hvor jeg udfordrer ham og siger, hvis ikke du kan nå det på 8, hvorfor fanden kan du så nå det på 14? Ja. Øhm, altså, der er jo mange flere ting i livet, som, som man har brug for at finde noget balance. Det har jeg jo lært på en hård måde, og det er jo også altså, at dyrke sine sin relationer. Og dyrke, vi er jo sociale mennesker, vi har brug for socialhed. Øhm, fordi hvis du bruger 14 timer om dagen, og lige pludselig når en milliard, jamen altså, det, det er sgu langt federe at have nogen at dele det der med, end det at være alene omkring det. Ja. Øh, og så har jeg også fundet ud af, at det er langt sjovere at blive rige sammen med sine venner, så man slipper for at betale regningen, så lærer din venner at give dem noget gas, øhm, så, så, så altså, det der med at brænde ud, jeg tror, jeg tror også, jeg brænder personligt ud, hvis jeg laver for mange ting, jeg synes der er røvhammerne ikke tiltalende til mig, <laughs> øhm, så, så, så, så jeg har aldrig nogensinde brændt ud af, at lave Lego, hvis man igen går tilbage til metaforen, så, så jeg sørger for at have opgaver, jeg elsker, og hvis jeg har alt for mange opgaver, jeg ikke elsker, så prøver jeg at due delegate eller delete. Ja. Duv, delegate eller delete. Ja. Den Mike's 3D'er. jeg tror, jeg har fået den fra en eller anden øh, klog mand på et tidspunkt, men jeg synes, det gav mening. Ja. Lige nu, så, vi, kan, vi ved ikke, hvor den kommer fra. Lige nu, lige nu her hedder den Mike's 3D'er. Ja, okay. men Duv, delegate den, så eller delete. Kilde ukendt. Men den er jo god og det er, jo, det er jo tre vigtige vinkler, jeg tror alle iværksætter, fordi det er det der så jeg om kille og så jeg skal bare arbejde og arbejde lige om lidt sker det, og det nogle gange har du ret nogle gange skal du så ændre, ikke? men hvis du lige kan forholde ja. dig til de tre der du lige nævner her, det kan måske rydde op i en masse ting for mange iværksætter, eller hvad? Ja, så altså, det kan, men husk på at alt tager alt, altså øh, alle ting, alle ting tager tid. Og Jeg synes også, at der er mange iværksætter, de er simpelthen for travlt. Altså det tog øh, min to syv år at nå den første milliard, tror jeg syv eller otte år hvor det tog to år at nå den anden milliard. Og, og, og det, det, tog, det tog også røv lang tid og bare nå. Altså, tur har aldrig givet overskud. Det har været en, en, en investeringsstrategi fra, fra start af. Altså, man vil godt kunne dreje på knapperne, og så generere et overskud. Men man tror, for mange iværksættere har, har, har enormt travlt. på at høre, jeg er 36. Jeg føler, mit liv er li altså, lige er startet. Jeg føler, det er lige er startet. Og, og, og med den arbejdsindsats, jeg har lagt for dagen, i min, mine tidligere dage, jamen, så har jeg rigtig meget erfaring. Og jeg har også jeg skruer meget. så altså, jeg, jeg er meget mere tålmodig endnu. Jeg lader ting tage tid. Altså kvalitet, det tager fandme tid. Og det er også det, de, de, hvis man jo hvis ikke for the short run, hvis man går efter og siger, ah, men jeg skal lave en unicorn, eller jeg skal lave en x y så er du fucking travlt. Jeg møder mange iværksætter, som har haft samme virksomhed i 20 år, som genererer overskud på 3-4 millioner om året. De lever jo fandme som konger. Yeah. That's enough. Um, og, og, og, og den her exit, jeg tror heller ikke på længere exit. Den gang jeg var i Mintus, så troede jeg meget på en exit. Jeg skulle op og være den nye Jesper book og så skulle jeg lige købe min Ferrari, og alle de her drømme, man nu havde som som ung i var i dag tror på, at jeg vil bare gerne vågne og så elske det, jeg laver. Og så ved jeg, hvis der bliver lagt kvalificeret fokus i mine arbejdsopgaver, så skal jeg sgu nok nå at kunne danne mig et liv, som gør, at jeg, jeg, kan, jeg kan leve i lidt mere frihed end måske, hvis man ikke havde øhm, så meget rådighed. Så det er jo den her balance mellem det ydre og det indre et eller andet sted, hvis jeg må omskrive det, du siger her, og, og for eksempel blandt andet Deepak Chopra taler jo også meget om internt og eksternt refererende folk, ikke at eksternt er dem, altså det er alt, hvad du kunne se, ikke det er biler, det er tøj, det er hus osv., og så, så internt, det er jo for eksempel Dalai Lama, ja, han har en et orange og et ur og et par briller, ikke? og det er, hvad han har. Men hvem er det egentlig, vi lytter mest til? Hvem er det, vi egentlig yeah. oplever, er det stærkeste, stærkeste menneske i balance, ikke sandt? Jo, 100 procent, Mark. Undskyld, jeg afbryder det her. Du får mig også til at få min hedder det, frem. Jeg tror mange gange også, når vi laver og sætter målsætninger, er det egentlig mine målsætninger? Fordi at, du ved, mange gange så er vi jo præget af vores miljø og vores, øh, øh, det, vi ser på tv og det, vi ser over det hele. Men er det mine målsætninger? Jeg fortæller, en af mine målsætninger, jeg troede altid, at mine målsætninger det var økonomisk frihed. Det er også en af dem, men jeg har en større målsætning. Det er fri, altså frihed. Den er, den er langt større for mig at kunne afslutte min dag. Jeg, prøver, jeg kæmper for tiden med, og jeg vil lave et dobbelt, altså dobbelt så stort resultat på min personlige bundlinje øh, de næste 12 måneder, men jeg vil ikke arbejde mere end fem timer om dagen. Det er en målsætning, jeg har. Det kræver, det kræver fokus, mand. Men det er igen fordi, at jeg ved, at frihed er vigtigere for mig, så hvis jeg kan opnå det, og måske komme halvt så langt, som jeg egentlig vil på min finansielle del, så er jeg lige så lykkelig. Det er jo interessant, den du siger her, er rigtig mange årsager. Det er, jeg vil, vil fordoble min omsætning, men jeg vil stadig kun, kun arbejde 5 timer om dagen. Så er man, ligesom, så, yeah. så man bokser sig lidt ind, vil nogen sige. Men, men, men det gør vel også lige pludselig, at man bliver klogere, man bliver smartere, øh, man bliver modigere vel, i forhold til ens beslutninger, de mennesker, man interagerer med. Møderne bliver måske kortere. Eller hvad oplever du? Du bliver god til at sige nej. Det, noget af det, jeg har fundet ud af, det er, at vi, vi, vi, vi mennesker, vi, mennesker vi, er, vi er skabt til least resistance. Ja. Altså, Vi er jo den eneste race her på planeten Jorden, som aktivt vælger ikke at gøre det bedst, vi kan. Og det er jo en, en overlevelsesteknik, hvor vi helst skal blive i komfortzonen. Og, og du ved, det kender det her med, at man ved jo godt, man bør træne, men man tager så ikke ned og træner. Det vælger vi. Men prøv lige at overveje, et træ vokser så meget, som et træ kan. Et æren samler så mange nødder, det overhovedet kan. En løve spiser så meget, den overhovedet kan. Øh, og så videre. Men vi mennesker, vi har noget, der hedder least resistance i os. Og det jeg har fundet ud af, det er, at når vi er så følelsesstyret, jamen, så handler det om at vælge de rigtige opgaver, som man ikke skal bruge sin uh, frontalpanelab for meget til analytiske beslutninger. Og, og, og det, jeg er blevet ret god til, det er at vælge de største ting, altså uh, Gary, Gary Keller mener, han hedder, som skriver bogen The One Thing, han snakker meget omkring, altså what's the one thing I can do, that makes everything easy and unnecessary in my marketing? What's ja. the one thing I can do in my relationship, that makes everything easy and unnecessary? Så jeg bruger meget den her The One Thing, og så fokuserer jeg kun på det. Vil du mene, at mange iværksættere kunne, kunne gavne at at have det her fokus og, og tænke sådan og stoppe op en gang imellem og tage sig den her dybe refleksion. Ja, 100%. Det tror jeg, fordi at vi vi jo også altså vi, vi prøver, jeg kalder det for gyngehestesyndromet. Vi elsker at have travlt, vi er action junkies. Vi vil have travlt. Vi synes det er for fedt at krydse en masse fuldstændig ligegyldige ting af og vi gynger og gynger og gynger, og gynger på hesten. Vi kommer ingen vegne. Vi sidder bare på en gyngehest og gynger. Ej, jeg har så pisse travlt. Jeg er så piss vigtigt, mand. Ej, jeg er så piss Jeg har så, så travlt. Ja. Og, og og men får du får du faktisk noget udrettet, og det er noget jeg stiller mig selv? Daglige spørgsmål, altså ja, de seks spørgsmål, jeg stiller mig selv, blandt andet det første, det er, hvad har jeg fået udrettet i dag, og hvad har jeg lært? Yeah. Æm, og, og, og, og, og hver dag går jeg i en, en metakornativ position for at fange mig selv i mit eget hamsterhjul, for at finde ud af, Man, hey, did you actually do something? Og det det, her, det gør mig bedre til at kunne fokusere på de rigtige ting og ligge krudtet på de opgaver, der skaber størst fremgang. Yeah. Det, jeg, tænker, jeg tænker også, det er jo den her nogle gange med, at, at det der at stoppe op, det er ikke det samme som at gå i stå, men det er som om, at, at, at folk tænker, at hvis jeg stopper op, så er jeg gået i stå, så kommer jeg aldrig i gang igen. Det er sådan bange for at blive overhælet, eller bange for at ikke at nå frem. Uh, er det noget, du oplever, når du arbejder med mennesker? Den her angst for at stoppe ja, det, op og reflektere? Ja, det er det absolut. Det er absolut men det er sjove er, haft, jeg har været så heldig privilegeret med en masse mennesker, som er kommet enormt langt, hvis man kigger på karrierestigen eller den finansielle, finansielle stige. Og de mennesker, som som jeg har mødt, som har været størst inden for det område, de har aldrig travlt. Hmm. De har aldrig travlt. De sidder fandme og venter på mig, når jeg vælter ned i mødet med mine med min mapper og computer, og jeg stresser til det møde her. De sidder bare de sidder og har god tid ved 10 minutter, og venter på mig. De har aldrig travlt. Jeg tror, de er ret gode til at reflektere og tage velovervejede beslutninger. Husk nu på, at tankekraft er også et arbejde. Det, det er interessant, det det, er interessant, det her med at investere i sig selv, det er tankekraft, den, den, den er ret interessant, det der med at investere i sig selv, altså hvis man går i virksomheder og ledere, der skal motivere deres medarbejdere, eller andet. hvornår gør de det, hvornår sætter de sig ned og reflekterer over sig selv og deres egen impact og deres medarbejdere og deres reaktion at de hopper fra ja. det ene til det andet, som du siger det, Og det gør mange iværksættere måske også. Det er jo klart, man bygger op, man har måske et vindue, og du har fået en investor ind, så skal du have en høj burn rate, du ved, altså udvikling, markedsføring, videre, videre, videre. Det, det, er, jo, det er jo også nogle mm. gange en god ting, jo. Men det ja, der. her, når jeg stopper ja, der, op, ja, og, så, og så netop Så jeg prøver lige at gå, gå lidt ned i den, hvad mener du med det? Jamen det, jeg mener, det er jo, at øhm, hvis, hvis jeg render rundt og er brandslukket hele tiden, hvis jeg er brandmand, og jeg hele tiden slukker branden så kan jeg jo ikke strategisk placere min, min unit, der hvor branden måske opstår oftest. Øhm, så, så, så, så, så jeg har bygget ritualer. Jeg tror jo på, at mine resultater kommer fra mine ritualer. Øh, 100 procent. Mine resultater kommer fra mine ritualer. Og jeg har nogle ritualer, som, som sikrer mig, at jeg hele tiden har tankekraft med det, så jeg kan tage nogle velovervejede beslutninger. Fordi der er også en anden ting, at siden vi er jo, vi er jo vanedyr. Altså, øhm, jeg har jeg har skrevet en bog omkring vaner, og 45 procent af vores hverdag er styret af vaner. Men hvis ikke jeg bygger en vane ind i min hverdag, hvor jeg lige flyver op i helikopter og stiller mig selv nogle kvalitative spørgsmål, så jeg lige skal, kan ånde ud og ret fokus ind næste dag, jamen så, så er der en risiko for, at jeg render rundt i en vane slum ja. og slukker ildbranden og aldrig kommer nogen vegne. Og øh, spændende på øh, hvis jeg ikke husker helt forkert, så ligger den hos øh, Gyldendal, ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Jeg var så heldig at komme ind hos Gyldendal. Det var fedt. Ja. Så, øh, så der kan man lige øh, blive endnu mere inspireret af dig der. Nu har du valgt øh, at tage folk ind, og du, og du er sådan, og siger, her, kom ind til mig. Jeg jeg personlig coaching, personlig udvikling, hvis det ikke virker, får du pengene tilbage. Altså, der er, du, der er du den helt cool, så jeg siger, hvis du ikke opnår resultater, så får du bare pengene tilbage. Og hvordan, hvordan måler man det? Jamen, det er egentlig meget enkelt, at øh, jeg har en, jeg kalder en for 100% resultatgaranti. Og det vil sige, at hvis du inden for 30 dage har arbejdet dig igennem x-moduler, som man med lethed kan nå, og du har arbejdet grundigt med det, og du stadigvæk føler, at this doesn't fucking work, okay, fair nok, jamen, så tag din penge tilbage. Yeah. Og, og, og, og det er fordi, at jeg har brugt, jeg har brugt det her system de sidste 7-8 år, and it works. Um, men hvis man som person kommer ind og måske ikke er klar til det, eller det ikke passer til dig, jamen, så skal der ikke være noget at snakke om snakken. Altså, jeg tror meget mere på værdi, end jeg tror på, øh, på et salg. <laughs> Og så er vi jo lidt tilbage med det, du sagde før et stykke tid siden, også det her med, hvordan du bare elsker at se folk vokse, ikke? og folk shine. Ja. Så er vi tilbage til den ja. igen, og der er jo klart, der øger man jo også øh, chancen for det. Og den her den, hvad det virkelig driver dig, er for folk øh, til at vokse. H hvad, øh, hvor meget vil du sige, det betyder for en iværksætter at fokusere på egen udvikling, tankekraft, øh, balance, selvindsigt? Åh ja, men jeg, jeg tror, at det betyder utrolig meget, fordi i sidste ende, så du din, det tror jeg på, det du din egen lykke smed. Altså, jeg tror hvis du, hvis, altså, hvis du, godt kunne tænke dig at opnå mere, så bliver du nødt til at blive til mere. Hvis du godt kunne tænke dig nogle forandringer, så bliver du nødt til at forandre dig. Hvis du godt kunne tænke dig x, y og z, så bliver du nødt til at blive til den, som, som, som kan gøre det. Så så, så det jeg oftest lærer folk der du har en målsætning, der er, der er forskellige steps i det, men du har en målsætning. Okay, lad os bare kalde det for en forrej næste år af august. Godt så Så det er et godt spørgsmål at stille dig selv, hvem skal jeg blive til? Ja. Og det er jo et godt spørgsmål. Det er jo fx, at jeg skal måske vågne klokken 06 øh, om morgenen, og så skal jeg måske ud og gå mig en tur, og så skal jeg måske tænke lidt over mine målsætninger. Så skal jeg måske til at hænge med nogle mennesker omkring mig, som har gjort det før, og så skal jeg måske til. Og der er en masse svar på det. Og et andet spørgsmål, man kan stille sig selv, er, altså, man skal blive til, hvilke vaner, hvilken adfærd skal jeg lægge ind i min uge for at opnå det mål? Jamen, der er også en masse elementer. Hvad skal jeg stoppe med osv.? Så, så jeg tror ja. på, at. at man skal blive til det her, og derfor så, for at blive til det, så skal man udvikle det på sig selv, ikke? Jo, og ikke bare lige, som du siger, at drøne igennem Mads bøger og sige, nu ved jeg alt det her. Hvis du ikke omsætter det, så er det stadig bare noget, du ved, måske, men du skal det, du skal omsætte det, og så skal du blive til det. Så du skal blive til noget ja. for at nå dine mål, hører jeg dig sige. Ja, Eller du skal finde ud af, hvad ja, der det skal, skal blive jo. til for at nå dine mål jamen så altså, kigger du på nu snakker jeg også med en rigtig mange så kigger du på mennesker som får lad os sige, succes på forskellige vertikaler det kan også være en familiefar så det er fuldstændig ligegyldigt hvilken målsætning det er hvis du får succes så har de nogle ritualer de har nogle non negotiables de har noget de gør og kigger man i NLP'ens verden jamen det her med at, at, at, at model altså simpelthen finde et menneske som har gjort det godt du skal egentlig bare i princip abe efter og så gør det til dit eget så får de ritualer som løfter dit bundniveau, jeg mener jo, at din, din vaner er jo dit bundniveau. Og hvis du kan løfte det, så er du fandme godt på vej. Godt tip. Men det starter jo så med at kigge på de vaner, du rent faktisk har, og så siger hvor fører de hen? Eller ja, hvis ja, overhovedet. Ja. Jo, jo, jo, præcis. Og der er vi altså, tilbage med altså, det her kom... list resistance, som du siger. Ikke? Altså det her, man får nogle vaner, og selvom man ved, at det er sgu egentlig ikke de rigtige vaner. Så det er det med at bryde dem, det er med at finde energien til rent faktisk at bryde vanen. Jamen, altså et godt eksempel. Lad os prøve at tage noget så banalt som et menneske, som godt kunne tænke sig at tabe 10 kilo, så har du en vane med at handle på tom og du ved, så kender vi alle sammen godt, så kommer vi kraftedeme hjem med en hel slikbutik, fordi vi har handlet på tom maver, og vi er gået i total temptation mode. Og så fylder man sin skab og sin køleskab med en masse, som egentlig er at sit miljø til fiasko. Jeg skal tabe mig, men så har jeg løvens hule derhjemme, og det er jo igen en vane, og den skal man skulle afskaffe sig. Så skal man hellere bygge en vane, som man primer sit miljø til succes, fylder de køleskab med friskråd, frugt og ingredienser og, his og lort, fjerner alt muligt andet, som gør det svært for dig at komme ind i den dårlige vane. Og det er jo igen vaner. Så vær på forkant med det, når du ved, at falder i vasken om aftenen, så sørg for, at det, du falder i vasken med, det er faktisk noget, du har godt af. Ja. For eksempel. Og du, du har ja. også nogle ret gode vaner. Ikke? Du vågner klokken halv -seks om morgenen, og så, jeg tror, så spiser du en lille proteinbar, og så, så du er du ud og træne, og så kommer du tilbage, får noget energi, og så starter din dag. Er det, lever du sådan hver dag? Ja, altså, jeg, øh, jeg har nogle ritualer om morgenen, som, som, som selvfølgelig ændrer sig lidt med tiden, men, men for tid, lige for tiden, og de sidste øh, mange måneder, der har jeg vågnet, jeg vågner godt nok klokken 6, og så øh, starter jeg med at få noget protein. Grunden til, at få protein, det, det er fordi, at vi, vi ofte spiser for lidt protein, og jeg har svært ved at indtage så meget protein i løbet af en dag. Så jeg tager en shake, og så får, drikker jeg godt med vand, så sætter jeg mig ud og kigger mig på min, min, min journal, som jeg skrev aftenen før. Øh, igen får det tæt på kroppen, sætter mine målsætninger. Når det er gjort så hvis jeg husker det, og det har jeg svært ved at og, og stadigvæk kæmpe med, så tager jeg en lille meditationssession på en 5-10 minutter, og så, så tager jeg op og træner, og så har jeg egentlig skabt et ret godt energifundament for, for min dag, plus, plus jeg, ved, jeg ved, at jeg har en ekstremt dårlig disciplin om aftenen, så hvis ikke jeg får den træning gjort om morgenen, du ved, eat your frog, altså gør det sværeste om morgenen, når du er helt frisk på, på analystavlen, jamen så hvis ikke jeg får det gjort, så får jeg det gjort om aftenen. Så jeg gør alle de svære ting om morgenen, når jeg er helt frisk. Og det giver jo egentlig god mening at bruge. Øh, så altså, de ting, der kræver mest energi, ja, gør det, når det hvor du har mest energi. Altså det giver jo mening, når vi så yeah. snakker om, at vi har jo alle sammen faldet i den, så altså, når jeg træner, så jeg skal også lige for køre børnene i skole. jeg skal det i den anden, så jeg træner senere. Og det der senere, det er bare sådan, altså man håber man måske næsten på en eller anden divine intervention, ikke? Altså, fordi det ved man ikke nok, gonna happen. happen, ikke? Men det jo, der, når det, man så mød... gør det alligevel, så er det jo også en fantastisk følelse, ikke? Når du så gør det på trods af, og så får det gjort, så kan det jo også være en masse energi at hente, tænker jeg. 100% og nu, nu nævnte du børn jeg, jeg møder jo rigtig mange mennesker jeg har ikke nogen børn endnu, jeg glæder mig fandme til at få børn også for at, at kunne leve mig ind i de menneskers historie i virkeligheden, jeg ved godt at børn, altså børn kommer helt sikkert til at forvære din egen agenda altså 100% det ved jeg, men jeg tror også på at min mor hun har altid været dygtig til at opdrage mig til hendes vaner det har sgu ikke givet sig dårlige forhold hun har været stenhård på det der gjorde hende til en bedre mor det havde hun brug for, for at hun kunne blive den bedste mor for mig og derfor så har hun haft sine vaner, og det har jeg bare indordnet mig efter. Jeg tror, at jeg mange gange hey, og igen, jeg har ikke børn, så tag lige den øh, med i den overvejelse. Jeg tror, det handler meget om, hvor gode er vi til at prime vores miljø igen til succes. Altså, børn er jo åbne bøger for at lære nogle ting, og hvis man forklarer dem tingene godt, så får man også plads. Der, der kommer altså rigtig mange guldkår, nogle af dem, altså, du, delegate, delete, og så prime dit miljø. Det er jo interessant, det der med at fokusere på din tankekraft og prime dit miljø. Så det miljø, du ønsker at skabe i, er det prime? Er det det optimale miljø? Hvis det ikke er, hvordan primer du, når du sørger til at blive det? Det er jo egentlig også det, jeg hørte dig sige, ikke også? Ja, og det, det, synes jeg, er en vigtig læring for rigtig mange iværksætter, altså, at kigge på det miljø, du arbejder i. Er det er det motiverende miljø? Er det primed i forhold til, hvordan du skal præstere? Nej, det, det er det ikke godt. Hvad gør jeg så i stedet for? Det er egentlig det, du, du, du prikker ret meget til, ikke? Jeg har præcis at tage ansvar for det, og ture at tage ansvar, for det er fandme hårdt også at skulle tage ansvar, for hvis man har en masse mennesker i sit miljø, som egentlig ikke primer det til din succes, så det er det jo det der mod der til at tage ansvar for, okay, hvordan fanden tager man lige snakken med dem, og hvordan gør man det hvordan selv hvordan tager man, hvordan selv man lige stregen i jorden, og, eller i sandet, og, og så videre, men det har jeg altid været god til, for eksempel sådan, jeg, jeg, jeg er sammen med en fantastisk brasiliansk kvinde, men prøv at høre, de æder jo kl. 21 om aftenen, 22 om aftenen, øhm, men, men mit miljø, hvis jeg skal prime min søvn så kan jeg sgu ikke være med på den der, ikke? Så er jeg jo Ollefar, ligger mig fandme i sengen klokken 10, men der har jeg haft nogle gode samtaler med hende om, at få hende til at forstå, det er så important, fordi søvn equalises life length. Øhm, og, og, så, så igen, ja, og, og have mod til at prime dit miljø også, det kræver det, sgu. Og du er, det er jo det, du siger, at god søvn forlænger liv, ikke? Du bør ikke sove meget ja, er, nødvendigvis, men du skal sove godt. Det er næsten vigtigt, at sove godt, eller sover længe, ikke sandt? Har jeg læst det? Jo, frem, jo ja. Jeg havde en god snak på min YouTube-kanal sammen med Laura Kanadel, som har øh, Sleep Institute i København. og Hun gav jo så nogle fantastiske sandheder. Så har du Matthew Walker, som har skrevet bogen Why We Sleep. Det er jo en uhyggelig bog, hvis man er så sover dårligt. Ikke? Altså, det er jo næsten som man, det er jo angstprovokerende. <laughs> Men måske ovenikøbet anbefales det for rigtig mange. Ikke mindst iværksætteren, så siger han noget her: Få nu sovet, få nu tanker, op, få nu restitueret. Det var også det, du sagde, at der er en ja. restitution, ikke også. Det er, altså, hvis du kigger på atleter atleters vigtigste, jeg snakkede med Marco Massen her for den anden dag, og øh, altså hans vigtigste disciplin, det er hans restitution. Det er hans restitution. Han tager den mere seriøst end sin træning. Det er jo interessant. Det ja, er meget interessant, ja. Men, og, og så giver det jo så meget mening, når du sidder her og siger det højt, ikke? fordi så sidder folk, ja selvfølgelig, og så gør vi det ikke alligevel. Nej, det er det, det kræver. Det kræver, det kræver. Og igen, refleksion skaber intention. Så det der med at sidde sådan ned og reflektere over tingene og træffe nogle kvalificerede beslutninger, og så prime dit miljø til succes og så prøve at få det til at fungere hele tiden. Det er jo sådan et legoslot man skal prøve at bygge. Lige pludselig så sidder den lige skabet, så har du skabt dit miljø, men det tager noget tid. Man skal helst give det et par måneder. Ja, så var, tænker jeg, det du siger også være tålmodig nok, altså fordi utålmodighed kan jo måske komme og bide mange i i bagdelen et eller et andet sted. Når det virker ikke så prøver jeg noget andet. Når det, det virker ikke så prøver jeg noget andet. Ja, det er rigtigt. Man skal, man skal, man skal gerne have en indre non-negotiable, som hedder en disciplin på to tre uger, når man prøver noget nyt af. Ja. Og Så gør man det uagtet Øhm, og, og hvis det, altså prøv at høre jeg, jeg, jeg, jeg forsøger at practice what I preach men hey, jeg er ikke perfekt, jeg falder sgu også i det gør jeg jo hele tiden, men det er, jo det, der er, det, er jo det der er så skønt vi er jo mennesker, ja, men bare. det jeg gør når jeg falder i så siger jeg til mig selv, der er også en dag i morgen kom så, der er også en dag i morgen, another chance another og chance det, og det er dejligt at høre Mike det her, altså fejler du dem, så rejser du op igen så justerer du, og gør du det igen ja, for se, selvfølgelig falder vi i vasken og det der med at køre fuldstændig fejlefrit igen, og nu gør jeg det i 90 dage i træk uden at fejle ja, ikke hvor mange gør det? Nej, men der er så, det, er, det er jo, jo, jo, jo Rainman, altså Rain Checker. Det er jo for sindssygt, De mennesker, <trykker> som er total maskiner. Vi er mennesker, vi har følelser, og det er okay. Men igen, hvis du bare hele tiden har fokus på at prøve at blive lidt bedre, prøve at gøre en gang til, så bliver du bedre. Og det og er det, det, det, det, jeg gør. Og det er en livslang rejse. Og det er også derfor, jeg er så interesseret i personudvikling, because you always have something to do. <laughs> Og det er det der med refleksion og, og det der med at centrere sig selv, er, er, er, er det der med at lige mærke dig selv. Er du grounded? Står du stærkt? Hvor er du henne, ikke Og så bruge den her, fordi din power kommer så derfra. Øh, ja. Så kære iværksætter, øh, lyt til mig, <laughs> De tre <3D> idéer. <laughs> øh, refleksion, restitution... Øh, Tænk over, hvad der sker Og action. Og så, så action jo. Men det, det er så når du så har gjort de første ting, du siger her overblikket, så kommer du vel også med en helt anden gennempladsgrad, en helt anden power, når du nu skal ud og tage action. Jo, siger du. Øhm, noget, jeg har fundet ud af med mit øhm, forholdsvis korte liv, det er, at jeg har, der, jeg har altid to samtaler i løbet af en dag. Enten så har jeg en samtale med et andet menneske, eller så har jeg en samtale med mig selv. Og den samtale med mig selv, den afhænger ret meget af, hvordan jeg tager handling på de øhm, forventninger, jeg stiller, stiller til mig selv. Og hvis jeg har, har sat en forventning om at tage nogle handlinger, og jeg ikke gør det, så det sjovt nok den samtale, den bliver sådan her, en klovn mand. For helvede mand. Nu gjorde du med det der igen. Så jeg prøver at minimere den der negative samtale, som man kan godt kalde lidt for selvværd og selvtillid. At man får en samtale, som det er lidt federe, når man står en sønd, og så, så, så, så siger min stemme til mig, så siger jeg, kæft Mike, det, det, det gjorde du sgu godt, var gamle. Og det synes jeg er fedt. Ja, det er lidt sjovt at have samtale, ikke? Og så får du også tilbage, hvis så nu skal snakke lidt tående, den her affirmation. For det ene er en confirmation, ja. det får vi jo ud fra, man affirmation, som vi ikke rigtig har et dansk ord for, det der ved at egentlig gøre det ved dig selv, kan man sige, affirmere sig selv, bestyrke sig selv i det man gør rigtigt og mærke sig selv. Og det er jo egentlig også det, du, du ja. er inde på her, netop det der med at have den fede samtale med sig selv, og kunne kigge sig selv i øjnene, og så bare lige knytte nævne, eller hvad man nu har lyst til. Ja og, det, og, ja, og det fede er, at den her samtale kender ikke forskellen på store og små opgaver så vil jeg sige, at hvis du sætter der noget småt for at du gør det, så siger de det er skidt godt gået. Og hvis du sætter noget stort for at gøre det, det er skidt Det er samme snak. Ja. Og, og nogle små små wins i løbet af dagen. Det er for eksempel redde din seng, tage 30 sekunder under en kold bruse og spise en banan. That's enough. Små ting sætter op, ikke? Ja. Ja, det er en tilbage til sammen. det, vi snakker om her. Arbejde. Det er jo fantastisk, Mike. Det er dejligt at mærke din inspiration og din energi henlede fra Marbea her. Og jeg tænker på, at vi er jo nok nødt til at, vi, at, vi er nok nødt til at invitere dig tilbage ind i i, i værksætterhistorien. Jeg tænker, at du og jeg måske lige kan lægge hånd på til at se, hvis du skulle tilbage her i og egentlig dele ud af noget, helt altså med, at du allerede har gjort, hvad skulle vi så tale om i forhold til iværksætter. Det kan vi jo så lige snakke lidt om, og så se, hvis du kommer tilbage Uh, og så ja. kunne vi måske overtale dig til, at vi lavede en masterclass med dig. Uh, det vil jeg meget hvor, gerne. Det vil jeg meget det, gerne. Hvad der, hvad, så sidder vi her for åben Mike og, uh, <laughs> altså og, og, og og laver den her aftale. Det er frem fordi ja, det tiden, det. den suser jo stadig, og jeg kan jo også godt mærke her selv, som at jeg bliver også suget ind i det her. Og det er jo fantastisk. Uh, <laughs> det er jo fantastisk. Selvom du allerede har delt rigtig meget ud af gode råd, her på falderivet, Mike, har du et eller to skarpe råd til iværksætter? Det har jeg. Æm, målsætninger. Tag dem seriøst. Æm, uden målsætninger, så far du rundt. Altså, det, det, det er sgu som at spille en fodboldkamp uden mål. Du spiller bare kamp, men du har aldrig noget at sigte efter. Så det der at have noget at sigte efter, det er utrolig vigtigt, også for din underbevidsthed. For din underbevidsthed, den er så fantastisk styret, at når du har det, noget, du sigter efter, og du minder dig om selv hver dag, så retter den selv ind. Så det, det er nummer et, målsætninger. Ja. Og så nummer to, bryd din komfortzone. Se at komme ud af, af, af, af, af kustelskabet, skulle jeg til at sige, og så prøv nogle grænser af. Fordi hvis ikke du kommer ud af den komfortzone, så bliver du aldrig bedre. Og det, jeg mener med komfortzone, det kan være alt lige fra at spørge en, en, en, en ny person om deres telefonnummer, eller det kunne være at holde en, en tale offentligt, eller det kunne være at lægge noget op på Instagram, som du føler er et godt råd, eller whatever it is, bliv ved med det. Træn dig selv lige at blive dygtig til at bryde din komfortzone. Sådan. Knivskarpe, lige til at kunne se, kære lytter. Uh, start med det, skarp din målsætning, get out of your comfort zone, og så er ikke mere, som du var inde for, fejre dine sejre, ikke, undervejs fra fejre dine sejre det. undervejs. Jo. Mike, det, uh, det har været super inspirerende, og uh, lidt mus distraherende, at jeg kan fornemme den spanske sol i din baggrund. Uh, <laughs> <laughs> ja, ja, det er der. <laughs> ja, vi, vi, vi må da ned og lave. Uh, det gør vi jo bare. Vi tager episode 2. Den tager vi så hjemme og bage. Ja, det, må det gør vi. vi. Det kunne være fedt. Sådan. <laughs> Mike, uh, din energi, din positivitet, uh, når hele vejen ud til alle vores lytter,